Book 2 5ห้าสิบแปดห้าสิบแปดอวยยาวะดิฉันวาดรูปผู้ชายเอล์เดซ์แอนยเริ่มจากศีรษะก่อนปาร์ทส ผู้ชายสวมหมวกูมหวกมองไม่เห็นเส้นผมมองไม่เห็นงหูด้วยมองไม่เห็นหวมองไม่เห็นลังด้วยเด้ฉนัมนกลัมองไม่เห็นหลังด้วย่าตาและปด้่มองไม่เห็นหลังด้วยดันลังวดล Eu desenho os olhos e a boca. O homem dança e ri. O homem tem o nariz comprido. Ele está segurando uma v a อ a na mão. Ele tem uma bengala. บคอ tem uma bengala. Ele também tem um c a c h o l no pescoço. É inverno e está frio. Os braços são fortes. As pernas também são fortes. O homem é de neve. Ele não tem calças, nem casaco. Mas o homem não está com frio. Ele é um boneco de neve.